утро небесного Njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako vi ne oprostite ljudima sa grešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sa grešenja vaša. A kad postite будете суморници обвице мјери јего нинот море ујце своја да се покажу људима како постор из овом кожом примив и супроту своју а ти када постиш наможи главу своју и ујце своје уми Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti. I otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i vrđak vari. I gdje lopovi podkopavaju i krađu. Na god sabirajte sebi braga na nebu, gdje ni moljac ni rđo ne kvari. I gdje lopovi ne podkopavaju i ne krađu. Jer, gde je blago vše, on dje će biti i serce vše. Šta tevi u zbog i šta Sina i Svetoga Duha. Evo нас braći i sestre, na pragu velikog i častnog posta. Evo nas u hramu Božjem. Evo nas u Danu Gospodnjem. Evo nas u Svetoj Božanstvenoj Liturgiji. Evo nas I nismo sami, nego smo sabrani ovdje, braće i sestre, starci i djeca, muškarci i žene, svi kršteni u ime Otca i Sina i Svetoga Duha i kao djeca Božija, došli obje u ovo vrijeme porodičnog ručka, nedjeljnog, vaskršnjeg, kao po običaju naše svete crkve pravoslavne, da se djeca Božja sabiraju u domu Božje na ručku kod oca svoga, da ne hrane svoju dušu, da ne hrane svoje umove i svoja srca hlebom nasušnjim. To jest njime samim, samim gospodom, samim tijelom i krvlju njegovog sina jedinorodnog. Vaskrslog iz mrtvih koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa nebesa i ovopotio se od duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek i od tada do danas i u vjekove vjekova neraskidivo vezao ljudsku prirodu se svojim božanstvom i time jednom za uvijek otvorio Carstvo nebesko otvorio biće Božije za svakog čovjeka koji poštojući njegovu svetu i božansku volju i bivajući joj poslušan i vjeran do smrti da bude i on pričasnik njegove sile svetosti i života vječnog i ta mogućnost od tog trenutka, evo do danas, i u ovom trenutku, baš u ovom trenutku, i baš na ovom mjestu, data je i nama. Jer ovdje, braći i sestre, mi stojimo pred živim Bogom, pred vaskraslim Gospodom, vrlo važno naglasiti, jer On je nas radio, kusio smrt, da mi Ne bi smo morali zube da lomimo, grizući se sa njom, nego je on razvalio smrt, svojom smrću razvalio brata Adova i otvorio put za svakog čovjeka koji se sjedinjuje sa njim u svetom krštenju i sjedinjen ostaje ispunjavajući njegove svete zapovijesti Živeći po njegovoj svetoj volji do kraja života, jer ako umre čovjek i ako mu zadnji trenutak bude pogrešan i ako srce izda u zadnjem trenutku bit će odvojen od gospoda u vjekove vjekova, zbog toga gospod na više mjesta da je važno izdržati do kraja Da je važno trpjeti do kraja, da je važno biti poslušan do smrti. Nikako samo povremeno, ponekad i nekad. Jer smo mi nekad Bogu bili vjerni. Ako danas naše srce kroz preljubu, kroz strast, kroz grih kvanja se satani, a Boga ostavlja... I tako projavljaju nevjeru i izdaj. Uzavljujemo i ono malo bili vjerbi, je treba biti Bogu vjeran do smrti, jer je i On bio vjeran do smrti, do krvi, do smrti i to do smrti na krstu, braće i sestre. Zbog toga svaki od nas dužan je ako misli da dušu spase i ako ne misli da bude prevaren, jeftinom demagogijom, ovakvom i brzom spasenju, što nije tačno, to ni Bog nije rekao, ni sveci, niđe rekli nisu, ni svojim životima, niđe to potvrdili nisu, nego da se sa naporom zadobija carstvo nebesko. Te stoga nemojmo da budemo obmanuti prevareni i da pomislimo da ćemo se eto tako lako izvući i spasti ko tako misli u velikoj opasnosti i ako ta mise bude njegov prativac do smrti iz opasnosti preći će u vječnu tamu i u vječnu muku zbog toga braćo i sestre vrlo je važno da prepoznamo vjernost gospodnju i način kako je on svoju vjernost prema Ocu svome nebeskom i prema rodu ljudskom projavio. Projavio je smrću. I to smrću na krstu je na taj način uputio i sve nas da svoju vjernost gospodu projavljujemo i sami stradajući i sami noseći krst svoj idući za njim. Ne samo povremeno i ne samo ponekad, nego do kraja i do smrti, braću i sese. Vrlo je važno to naglasiti, to je strašan zavijet, veliki zavijet sa gospodom. I taj zavijet ne smije biti narušen ako hoćemo vječnije života, ako hoćemo spasenje, braću i sese. Čuvajmo se svi toga jer današnje vrijeme napravi neke pukotine... Dade neke ponude lažne i opasne, da se sa Bogom može igrati, Bogom može šaliti. Pa vidimo lukavog satanu kako danas narod obmanjuje, pa ga navodi da se zavijeće na gospod, umjesto da kroz pokajanje, veliko pokajanje, traži milost i oproštaj i vapi za svojim spasenjem, on nakučka slijep i ljudski rod da ustane protiv gospoda. Prije neki dan, dva mlada čovjeka vozeći se ulicama ovog grada, mrtvi, pijani i nagutani raznim preparatima iz satanske laboratorije, vozeći se, bolje reći, vozeći demoni, Oni su vozili svoje mašine koje su im roditelji obezbijedili, a i mašinu i njih su demoni pojahali, pa vozeći mlade i totalno van sebne u ulicama grada u ranim jutarnjim časovima potpuno nezvjerini staju tu u ulicama i pričaju potpuno nebulozne priče i staju pored jednog autobuse gdje se sprema narod da ide da se pokloni svecu Božjem Simeonu i da traži milost i izrazi pokajanje kroz učestvanju saobornoj liturgiji i kroz svečanu ušetnju svetovitiju a njih djavo naveo pa da se sprvdaju da se smijavaju sa tim narodom sa narodom Božjim i sa sveštenicima. E to je, braći i sestre, posledica onoga čemu djavo uči današnji naraštaj. Da se može lako, da se može lagano, da se može opušteno i na taj način uviva jednu opasnu smjelost u ljudske umove. Opasnu smjelost koja se na jeziku asketike naziva drskošću. Velika drskost, e, demonopodobna, zbog toga čuvajmo se, braći i sestre, nemojmo da se prevarimo, nemojmo mnogo glavu i nos da dižemo. I evo ovo vrijeme velikog posta i ove nedelje koje su Пред нама траже od нас да полако главу спуštamo, сагињемо, а заједно са главом и умом i срцем um, i кољена да спуštamo пред величанственом словом и великим трпљењем, dugo трпљењем Господе, који чека наше покаяње. Из тог je је врло важна вастратна Vrlo važna startna pozicija i vrlo je važna svijest o cilju. Kako kažu sveti oci, tvrde da je čovjeku nemoguće da se podvizava istinskim duhovnim podvigom, kako nam govorili sve te pjesme iz postnog trioda, da se spremimo za duhovni post, namjerno neglašavajući, jer znaju da je ogromno polje da ljudi mogu vrlo lepo da promaše u pošćenju stavljujući akcent, akcent na duhovni post zbog toga sveti oci naglašavaju da je vrlo važno da čovjek zna zašto ulaže, zašto kreće u post to je mnogo važno od kuda zašto kreće sa kim, kome se odaziva kad posti i koga očekuje i gdje je cilj a to je braće i sestre ovdje sve u liturgiji dato i svi odgovori su ovdje u njoj danas krećemo sa svete liturgije krećemo odavde iz doma Božijeg podstaknuti i blagoslovenim vaskrslim gospodom i blagoslovom joćim od smrti velika motivacija zaista velika motivacija i zapravo čitam klub veliko bosni nije ništa drugo nego polaženje sa ove tačke i vraćanje na nju ali tada bogati iskustvom i bogati znanjem i bogati zahvalnošću prema svemu onome što nam bog Sobom date. Nikud, braće i sestre, mi ne možemo dalje da dođemo do ovoga mjesta, do Svete liturgije. I zapravo kraj velikog posta jeste praznik koji mi danas proslavljamo. Idemo postajći krav k vaskrsenju gospodnjem. A i današnji dan, nedjeljni dan je dan vaskrsenja, braće i sestre. S tim što veliki post hoće da nas nauči nečemu vrlo važnom, da nam da elementarna znanja o Bogu i o nama, da bi smo Boga mogli da poštojemo na njemu doličan način, dostojanstveno i onako kako Bog zaslužuje da bude ispoštovan od ljudi svojih, od naroda svoga, od djeci svoje. I zbog toga zaranjamo u prostoru pokajanja sa svješću koju nam današnja nedelja daje. Za razliku od prošle koje je govorilo o strašnom sudu, današnja nedelja, odnosno sam Bog kroz današnji dan podsjeća sve nas, braći i sestre. Da postoji problem, da postoji greška i da postoji izvor svih problema i bolesti i smrti i svega onoga što opterećuje ljudski rod. A ta tačka ili taj trenutak od koga je sve to počelo da se dešava, Jeste ono na što nas Gospod danas podsjeća. A to je ono što se naziva padom. Ako ne znamo, braćo i seste, da smo kao ljudski rod pali. I ne znajući za to, naš život u tom palom stanju počinje odnosno pokušava da se realizuje tamo gdje života nema braći i sestre gdje je vlas satane koji nas je obavio prethodno sam pavši potom i naše praroditelje uvodeći u zlo, u obmanu, u neposlušnost pa zatim u pad i od tog trenutka braći i sestre Rod ljudski nalazi se u palom stanju, zapamtite to dobro. U palom stanju, braće i sestre, čita ljudski rod ili ako hoćete ljudska priroda je pala. Što znači da koliko god ljudi da se rađa, koliko god njih da ima ljudsku prirodu, svi su u palom stanju, braće i sestre. Problem nastaje u samom začeću. Čim se dijete začne, već u sebi ima problem. Što kaže jedan od otaca, već je osuđeno na smrt. Samim začećem osuđeno na smrt. Zato što se rađa kao inficirano, primivši bovest od svojih roditelja, to jest u svojih pravoditelja i samo biva pod vlašću smrti, grijeha i džalove. Sve to se naziva padom i dejstvima pada. I sve je, braće i sestre, palo i sve je bilo u padu, u smrti do, do laska gospoda našeg Isusa Hrista, do njegovog čudesnog i svetog ova pločenja od duha svetog i Marije dijeve. i samo u njemu braću i sestre pad nema snagu radijacija pada nema snagu, nema silu ona se tu prekida more smrti se razdvaja kao pred moj sijem tako i pred gospodom Razvaja se more smrti pred besmrtnim bogom Razdvaja se i on prolazi kroz njega ne dodirnuši ni jednu jedinu kap smrti. Mislimo smrt u smisku troveži i kao posledice grijeha. Jer gospod je umro, braćo i sestre, ne zbog posledica grijeha, jer u njemu grijeha nije bilo, nego je umro zato što je htio da umre i ustalo je zato što je htio da ustane svojom božanskom voljom vladajući situacijom čak i takvom kakva je smrt i ono što mi nazivamo Vaskrsenjem braću i sestre pa kad kažemo Hristos Voskrese a idemo ka tom prazniku koji svemu ovome smisao daje čitavom ovom našem podvijegu posta na to dobro obratite pažnju da ne biste zalutali kraj posta je Hristos Voskrese tako počinjemo tako završavamo nema izmjene tema nema drugog finale to je cilj broće i sestre sigurno dakle krećemo u post sigurni da idemo ka Voskresenju nismo zbunjeni nismo u dilemi hoće li gospod vaskrsnuti. ne Voskresao je važno se ne ne I ovo je, da kažemo, jedna vježba, braći i sestri, duhovna vježba, koja nas već ovdje priprema i daje mogućnost da učestvujemo u vaskrsnim silama i radostima. Tako da je ovaj naš post po mnogo čemu lagan, braći i sestri. S tim što hvali nešto, gospodje vaskrsa i tu dilena nema pošto oni to ili ne vjerovali ili ne, postili ili ne postili, vaskrsao je iz mrtvih. Ali vaskrsenje da bi doživjeli kako treba, moramo da naučimo i da osvjetimo da doživimo pad ljudske prirode, braće i sestre, uključujući tu i sopstveni pad, jer i mi smo nosioci te iste ljudske prirode. I zbog toga je post i postavljen pred Vas Hrst, tako mudro postavljen, tako mudro izatkan. I čitavo vrime posta upućuje nas na pad ljudske prirode i te pokajničke pjesme. Postnog trioda, pojačan post, pojačane molitve, pojačana metanisanja, uopšte ta pokajnička atmosfera. Ona nas priziva, braći i sestre, da shvatimo i da doživimo palost naše prirode. A zašto to? Ne da bi nas gurnulo očajanje, jer neki tumači, koji tumači u da mada nisu istumačili kako treba, oni nisu shvatili Svete Otce, pa čak neki koji su i na žalost i poštovani, mada... Ta njihova misla nije zapoštovanje, smatrali su da su sveti oci promašili temu, da su oni previše govorili, ale lečujući nad sobom, plaćujući, pa se čude zašto da se toliko plače, zašto toliko da se vapi, da se kuka, da se rida, kad je gospod vaskrsao. Znate, imate tu prelesnu duhovnost koja kaže, ma gospod je vaskrsao sve i u redu ve drevice na duhovnu braće i sestre vaskrsao je što ustao je i vaskrsenje znači ustajanje vaskrsao je Hristos ustao je gospod Hristos vaskrsao Hristos ustade u tom ustade braće i sestre prijed se tajni Hristos vaskrsao to je velika tajna braće i sestre velika istina Samo taj pozdrav u sebi sadrži svu istru i svu silu, kad bi mu dubre prišli. I zbog toga nas crtena pjesma tog velikog posta. Uovode u pokajanje, u plać i ukazuju na ranu, na grijeh, na boles, na raspadanje, na troležnost. Prijete vječnim ognjem, škrgutom zuba, provode nas kroz adska naselja, kroz adske bezdane, preispodnje, govoreći o neprestanoj opasnosti od nasvrtaja zlijih sila iz podnebesja, držajući nas u jednoj napetoj atmosferi. I tako nas provode sve tamo do strasne sedmice gdje nas priključuju gospodnjem vhodu u Jerusalim kroz strastnu sedmicu pokazujući nam da da već uvjereni da smo pali i da nam je potreban spasitelj na žalost, zaista na žalost vrlo mali broj ljudi posti na taj način i vrlo mali broj ljudi uđe u post na taj način većina promaši ta istina tijesna vrata ali na žalost većina promaši i zbog toga vrlo, vrlo mali podoli вло мало єстинських хрищана, а много i премного лицера i фарцеja i лаžних хриćан, много i премного. Овоправ з Богg тоga, што не поšтуju цеku, što je не praте, што je не слушаю, што je не верую, што je се не боje. Што неć да uč od nje небе се праве памятни. З Бог тога поброć сестрви, та покаjeka великопоna, krsto, vaskrsna atmosfera, prije svega uvodi nas u pokajanje, počeš od kanona Andreja Krićskog, pa dalje i dalje kroz nedelje i nedelje, da bi u nama utvrdila tu misl i podstakvo osjećanje sobstvenog pada. Da shvatiš da si pao i da ti je potrebna pomoć, da je potrebna neko ko bi mogao da te podigneš. A doživaj pade, treba, treba da bude takav, braći i sestra, obratite pažnju to, takav doživaj pade, da shvatiš da ti čovjek pomoći ne može, da shvatiš da ti niko od ljudi ne može pomoći, da ti niko od angela ne može pomoći, da ti niko, uslovno, nemojte površno shvatiti, niko od svetitelja ne može pomoći jer vrlo često više poštojamo svetitelje nego spasitelja. Ne, ne doživioš svoj pan, braće i sestre, gubimo iz videa, gubimo i potrebu za spasitelja, za onim ko može da nas podigne. I zbog toga svi oni koji budu sporo, polako, ali precizno, znate, išli ovim postom, na duhovni način, doživljavajući svoj pan, daj Bože da ga doživimo što dublje, kroz otkrivanje naših grehovnih i strasnih ranak. I onda kad dođe, braćo i sestre, dan, praznični dan, svjetlog i presvjetlog Vaskrsenja Gospodnje, mi ćemo onda svim svojim bićem, da kažemo, paivim bićem, pa podignutim podizanjem Gospodnim, dizanjem Gospodnim, odnosno Vaskrsenjem Gospodnim, Moći da kažemo srcem, svim srcem i svim umom, onaj veliki i iz, za demona strašni pozdrav, Hristos voskre se, vajstinu voskre Hristos ustade, vajstinu ustade. Pritom tom, i sestre, to ćemo reći ne kao posmatrači onoga koji je iz mrtvih, nego ćemo to reći kao oni koji su sad pričasni njegovom vaskrsenju, koji doživljavaju njegovo vaskrsenje i silu njegovog vaskrsenja kroz sobstveno vaskrsenje, odnosno podizanje. Odakve podizanje? Iz pada i iz nivoa palije. Da doživimo da je naša pala privoda podignuta eh, Silom gospoda Isuse Hriste, braći i sestri, i samo njim, to je vrlo važno naglasiti, jer mi mnogo više volimo i ove i one nego našeg gospoda. A zavud ti voliš i oca i majku i braću i sestre i žene i djecu, zavud ih voliš ako nisi više od njih zavolio gospoda koji je podigao tebe ili može da te podigne ako nećeš, neće te podizati na silu. To nikako. Ali zavud se ti voliš i grliš, jer sve će se to pretvoriti u prah, u smrt. I vrlo često i ne izdrži vrijeme, nego se ljubav pretvara u mržnju. A zašto? Jer je sve to, braće i sestre, ispod nivoa ljubavi. Nemojte da mislite da je moguće voljeti ljubiti ispod nivoa. Ispod nivoa Božijeg nivoa. Ljubav, braće i sestre. Не може да постоји испод и изван божанства. Љубов не може да постоји изван цркве. Тосте сви окусили ме једном, како се то распожања брзо мењају. Па и родитељи врло чесно своју децу за батоне, и деца своје родитеље, не само што игноришу, него се врло чесно и руком бижу на њима. Rukom ili mišlju ili riječju, što je projava ne ljubavi nego satanske mržnje. Zbog toga, braci i sestre, istinska ljubav je moguće samo kroz gospode Ištise Hrista i to iznad nivoa pale ljudske prirode, a taj nivo nam je obezbijedio. Ko? Niko od ovih ljudi koji vršljaju oko nas, viču, galame, i ureliču kao bjesomučni, jer ova vika i ova graje, braći i sestra, pobjesnjelog ljudskog roda i pobjesnjelih ljudskih moćnika nije ništa, nego vučje zavijanje i krik bjesomučnog džavo imano, njega se ne treba polašiti, jer mi imamo pastira dobrog, koji život svoj polaže za ovci svoje iz nas svaku poimlju, nemojte da se plašite, ali budite u stadu, budite u crkvi, nemojte izlažiti van i se čuvat će vas A i ovako nas je jedva sabro braći i sestre, zna smo sve bili iz kakvih jama nas je vadio, iz kakvih šipražja i razvalina i rasjelina duhovnih da se gospod izvadio da nas sabere ovdje u crkvi njegovoj da nas pase, sjediniši nas sa sobom. Zbog toga krenimo u post sozrcajući našu palu prirodu, učeći, braći i sestre, o padu. A svaka strata, svaki grijeh, svaka grešna misa, o želje, osjećanje, sve su to pada i pale prirode. I težimo da se obnovimo po čemu? Po kojem modelu? po evanđalju, braći i sestri, da ličimo na Gospoda, da živimo po njegovoj svetovoj volji i što je vrlo važno, da se pričešćujemo njegovom časnom kravlju i njegovim presvetim i božanskim tijelom. I u toj dobroj svetotajinskoj kombinaciji svetih tajni i svetih vrovina mi se, braći i sestri, polako postepeno podižamo i postajemo obnovljeni ljudi, novi ljudi, novi čovjek, postajemo hrišćani, braćo i sestre. Hrišćanin to je novi čovjek. Hrišćanin to je onaj ko je pomazan duhom svetim. To je onaj ko je sin Boži. A sin Boži treba oca da poštuje i treba ocu da blagodari i sinu njegovom jedinorodnom, kroz čiju žrtvu nese gospod Otac naš duhom svetim usinovio te posado smo djeca njegove i samo u njemu braću i sestri. Nemojte misliti da se ovo neka naklapanja i neka da kažemo, priča koja nudi neki optimizam tamo apsratno. Ne. To je zaista realno i ne može biti do tako. I nema nama drugog spasenja. Moramo živjeti organski povezani sa gospodom. Pijući njegovo tijelo njegovu krvi, jedući njegovo tijelo i živeći po njegove vodnju. I ona zbraćuje se svojom božanskom prirodom kroz njegovu čovječansku prirodu jer on je i Bog i čovjek sjedinjuje se sobom i na tajan sve način uvodi uopštenje sa svetom trojicom. I onda krištjanim biva onaj ko živi u Otcu i Sinu i svetome Duhu. To je sve crkvi Boželj. I to je novi nivo, braći i seste. To je vaskrsni nivo. To je život vaskrslih. I mi još ovdje, u vremenu i u prostoru prije strašnog suda, treba da počnemo da živimo tako. Da umremo za svijet i za njegove preliste. I to je neophodan uslov. Sveti oci to ne gledašaju, mada ih mi slušamo. Mora čovjek da umre za ovaj svijet, da bi mogao da vaskrsne gospod. Jer i je Bog je umro da bi ti mogao da se vaskrsavaš. A ne možemo da mi, braći i seste, da živimo i svjetski i duhovno. Ako je Bog umro da bi ti mogao da živiš duhovnim životom. Kako onda možeš da pomisliš da možeš živjeti kao skot i kao čovjek? Kao demon i kao angel? kao ljuda koji izdaje i kao petar koji smrću gospoda proslavlja. Ne može to tako. Nego moramo se, braćaj i sve sve, od reci svijeta umrijeti za njega, umrijeti, bukvalno umrijeti. Da nas ništa više njegovo ne pokreće. Da može da nas mami raznim mirisima, raznim obmanama, da nas zove na svoje žurke, igranke, pešte, na svoje izbore, na svoje akcije, ali da mi reagujemo isto kao što veš reaguje kad ga ponudiš nekim jelu. I tako bi i hrišćani trebali da reaguju kad ih svijet mami. A nije tako, nažalost, braći i seste, nego vrlo često pokusajuši tijelo i krv Brzo i prebrzo se zalijećemo na svjetske trpeze i na svjetska okupljanja, na savjet nečastivih. Vrlo često i vrlo teško griješimo, ne da na taj način sebi vječnu muku i vječnu pogibao pripremamo. Vječnu i pretešku i premučnu. Zbog toga, braci i sestri, будим вот пост умирујећи за svijet умирујећи за све што је свјет уграђујући се под капилара и одвена овога svijeta који представљају телевизија штампа и празне приче празну словље морамо се празном месту скверном месту нема тамо што хришћанин дотражи Mora da se odvoji, da su sami i da bude što više u hramu, i da bude su svojim podruhu bližnjim. I da tako prodi ove velikopostne dane, i ne samo te dane, nego svoje vrijeme, života svoje. Tu mora, braćo i sestri, da se ide tvrđe, i da budemo spremni i da postradamo. Nemojmo biti mlaki, mlitali, malo nas svijet uhvati za ko su počupa i mi, ko nekakva... Paščad, strašljiva odmah za njim, odmah uradje demonske. Dva zvižduka, dvije poruke, dva, dvije scene na TV ekranima koje zovu na bludi, na razrad i mi odmah padamo. Ne može to tako. Kad tebe na taj način obaljuju, šta bi radio kad bi te direktnije napavio? Štojmo se braći i sestre da se nadreknemo gospoda, jer će se i o nas odreći pred ocem svojim i pred angelima. I što je vrlo važno i postavlja gospodu uslov da poprostimo braći i sestre svima i na taj način ćemo se odvojiti od svijeta, jer svijet je nemilosrdan, zlopantljiv, zavidljiv, raspusan, bludan, razvratan oprostimo svima, braći i sestre ne osuđujemo nikoga i to je odličan početak Počnimo tako da postimo da bismo smo primili oproštaj od oca našeg jer reče je sin njegov jedino koji je ikona bića Božijeg prenoseći nam Božje raspoloženje Boga oca kroz ovo sveto evanđelje čuli da rekao ako mi ne oprostimo bližnjima sagrešenje njihova neće ni otec naš nebeski nama braći i sestre poprostiti sagrešenje naše a ako mi oprostimo poprostit će i o nama uđemo u poslu praštiti jedni drugima jer ovo je i nedelja praštanja da bi nam se duše olakšale da bi nam volja ojačala misa objela dublja i moritva snažnija i pokajanja temelnije da bi i Bogu bili bliži i na taj način skinuoši sa sebe okove svjetskog zlopamćenja, zavisti i osuđivanja, da možemo Bogu da se približimo i sa Bogom da se sjedinimo i sjedinjuši se sa njim, da već danas i kroz svo vrijeme Loga idemo uvjereni da je Gospod zaista askrsao iz mrtvih, i delta da silova uskrsenja da mara i u našim srcima braće i sestre da bi nam post bio zdrav da bi bio pravoslavan da bi bio sposobnosan i postom posteći postom dušu spasavajući kroz sjedinjenje sa Gospodom da na dan svetog i svietlog uskrsenja aj dane prijetog praznika da učinimo Krsto vas krsnim, da svi zajedno jednim ustima i jednim srcem, jer jedno smo tijelo, svi judovi jednog tijela, da svi jednim ustima i jednim srcem kažemo i pozdravimo i nebo, i zemlju, i preispodnju, i angele, i demone, jednim pozdravom, jednim I večnim, istinitim i silnim našim hrišćanskim pozdravom, konačnim i poslednjim, poslednjim, jer iza njega nema pozdrava, jer je i večan, dakle pozdravom, Hristos Voskose. What's for it?